دپا غیوار غرزلزلرا ل وشو ته خبر اوره کله چې مسلمان کې څه قوت و طاقت پاتی نی. نو دا اللہ و رازی. او طاقت پاتې نه لرله الله مدد او نصرت راځي او کله مسلمانان شمیر نکېږي اخر ځوانۍ دي طاقت دې مال نه او دوی خپله غمناز دي او جهاد نه کوي بیا وایي چې الله عذاب راولیږي نو بیا عذاب نه راځي وګور خبر دي رې کې دي یواځي مسلمان پاتې دي سوو سې نشته فرجخه بهیمل جبل نزلزل الالفي غرف سقطت اي طول روح زيد الله غار او دې الله بچو وجا يمشي الملك او دې را غرا روانو بادشاہ فقال له الملك بادشاہ ما فعل اصحابك اگر مرګو دي څوکل فقال كفانيهم الله تعالى و ما شاء الله دا غي نه کا في ششل وير اي هلاك وتبا فقال فذهبوا الى نفر ورکس کسانت من اصحابه دی مرگرونا <coughs> فقال ورطیوی وی ازحابو بهی دی بوزی نفحملوه فی قرقوره فیو کشتی کی سور کئی او دا سمندر مند لے چورس ہوئی فیم را جانبینی کدن واپس شخا ویلا فقضیفو بو سمندر لے ورغرز ہوئی جبس ڈوبش فزحابو بهی غیبوت لو فخال الله اللهم اكفيني بما شئت الله كافي شي ماته دې دويې طرف ناڅېستا خوښي فال كفأت بهم السفينه تو کښتۍ په ورټس فغريقو ناې غرق شو نو دې الله بیا بچ وجا ايمشي الملك او دې راغې بادشاہه فقال الله الملك بادشاہ ورته ما فعل اصحابو کا وستا امر ګو فقال كفانيهم الله تعالى په بس الله ما ته داینه کافی شو بیا واڅه نور ډېر را دیو کی وګور الله د په خلاص حدایت مکر کړو دا ورته ته ما ته راغي پوری شهید کولې نشي چلا ټول رایت به را جمع کی او یو غش به په خلاص کیونی سي بسم الله ووې او بچ په نوم د الله چر رب د دې غلام ده لفا غش جماول نو ماته به شهادت مې راویږي سن شي مې لذ دې څنګه شانو کله رسول روان دي درته لکه کله په خوښ ويسته خوشريط شو او ټول رعیت چره کې امننا برب ال غلام منفعه غرب ایمان روړې کم چي دی غلام رب له ټول رعیت ایمان راو نو بادشاہ دې شيتا سره خو دی یو غمو او هغه یو شيید کولو او الله دې شي وي دې شهید دې ورو نسور و سره مجاهدين پیدا شي له دې بیا دور ډکړي او هغه او ذا مومنان به سوزل دا واقعا درته ذکر کوي یا رسول صل الله کلاست ذی قاتلی ذی شک ما قتلو لریشی حتا تف علی تردیچ تو کی ما اس امرکا چه زه حکم کوم طات وی پاوے سره قال بادشاہ ورته و ما هو غس شی قال لا نوجوان ورته و یسلا دین کار کین او په دی طریقې الله دین پھیلا وی قال تجمع الناس راجمه به خلق فی سعید واحد فیو میدان و تسلذنی او ما بجوندے رضوان کی تسلید میکے اعلی جزء فیو تنید کجور یاد بل یو اونکی تقول خلق بجاجمہ کڑی ما بجوندے فاونہ کی زوان ثم خصحمن او دیاب حوالی او غش من کنانتی زما زماده دی ترکشنا زما د دا کما تیلی زیدا دا دینه دی به غشه راوالی او ثم زو اصحما بیابا کی دی غش فی کبی دی القوز پا غم منز دی لنده کی غشب کی کی او ثم قل بیابا اوی بسم اللہ رب الغلام فنن امداد دا اغا اللہ چه دی غلامون و جوان رب دی سمر سمر مینی بیا مو مولی فاینکہ ایذا فاعل ذالک وہی کل چتدا ما بو قتل بادشاہ مل راج اکبرہ جمع تو او ددن ازان خلاص تم خلق مسلمانان نشی فجمع الناس بادشاہ خلق راجماکن فی سعید الواحد فی میدان وسلبه او د ازوان علی اجز ایا تنا د کجورک ثم اخذ سهمن بروا غشمن کنانتی داغد ترکشنا او داغد غشوده تیلینا ثم وضع او دکیو السهم غش فی کبد القوس دلینده پمنسک ثم قال بیابا شاوی بسم الله رب الغلام فنند الله چه رب د ثم آ دې دې وښتو دې دې وښتو دې غش راغو دې وښتو سنمره ما هو فاقع السهم نواقي فواغ بش بسم الله سنمره ما هدوشت فاقع في دا غد تندیده وقت طرف لئیسا دیل صدعوه دیل امان اولگیدو فرد آیده فی صدعیه ندکی خلاص فی صدعیه تا وقت تندید دی الاخ بانه فما شو فقال الناس خلقی آمنا برب العلام منگ ایمان روڑ دی پرد دی غلام بانه قال الناس تول خلقي چې کوم راځم کړي وي آمنا برب الغلام مونږ ټول ایمان راوړل دي برب الغلام فاغالم کی پرب دي غلام تو خلق ایمان راوړل سورج راځم کړي فوت الملک ملک بادشاہ تا راوسطو شل فقيل لهو بادشاہ ته فقین لغو ورطویرشو الارائی تماکن تتحضرو ویوینی تا خبر را کد آغا سبارتی چی تیاری دی چیو کسی مان روڑے نو قد واللہ ندل بکا اغا مسیبت پتا نازل شو تا خو بیو جن نادری وارا یکی بادی گرے شو شہیدان کل چی خلق ایمان را نوڑی اغا معاملہ خطا سروشو قد آمن الناس تون خلق ایمان را رو مذی بادشاہ موکو کو د خندقونو بے افوا ہستکه تخلود اللہ روکه کملوی لری لری وی دری سرونو واکه لوی لوی خندقونو جوړ کړي فحدت له خندقونو جوړ کړي سور واوزر مفیہ النیرانو او للی اورونا بل کړي سور وقالو بادشاہو مل لم یرجع اندینیہ سوکه د خپل دین اسلام گنا نو واپس کی غنا فاقهموه فیها نو پدی ور اوغرزوی او قیل او قیل له یا ور رسول چې اقتح بس دې کی ور داخل ش فاعل طول خلق دین نخرخ او یو زمون قربان شزيدن قبول لی او ایمان او دین د پرځ الله چې سو خپل دین ناغبی از ایمان او زدین نخفل زان او جان نخفی وی حتی جاعت مراتن یو زنان رالا وما آها شبی انداغی سر ما شمو لحا چه سرو فتقا سعد اے اغیدہ سی کمزوریخ کارکاو لگ انتظار او کو انتقا فیها چه دور پدی خندکی ورٹوک او اگا ما شمی تیلہ سو نواق اس له ورلے ورغ فقال لحال غلامو نغه معصوم ورته ورنواز ورکوچیا امه اصبری مور صبر وکا اوته ورته ورته رات انتظار مکا وا انکی فانک علی الحق ته حق باندې ال حق بارکی سو څوشره نه کوي سوچ فکر خسریا غکار کوي چې دې کی تاوان دی اوګه کټاله نغه معصوم ورته आवाज ورکو د ورنوی مور او رات اټکې څو شنو مول شنو مکاو یاره دا مابو ځدی لمی اختیار او فانک علی الحق بشکتک حقوانی رواه مسلمن دا حدیث په دې ترتیب باندې امام مسلم رحمه الله ذکر کړی و وهي او د غزروت الجبل در لخی جرا وسنګوې یی بکسر زال زالمان وکسرو زیر بوې د بکسر زال ورپا دی حروفو, حروف تحجی کی چی کمو تکی نی. حروف تحجیکی چې کوم معنی ټکی ني مده ته حروف المحمله وای محمله او په کوم معنی چې نقطې دي مده ته معجمه وای مده کوي بز... اې بکسره زال المعجمه کسره د زال دا وای دال نه ازو ما غزال یا زوم چې ټکړي وضمها او زم مېلې شې یدان شې ذروۃ الجبل وذروۃ الجبل ورقور بزم وی قرقور بزم القافل وای قرقور دجوالو قافلو په زمې په کشماله نوع من السفن دا یو قسم دي د کشتیونو په دې حدیث کې دلا قرقور صرف والسعيد ها الارض البارزه وی سعید نا دیده که مراد سدی سرگننا و هموار از مکا ون اخدود وی اشکوکو فی لرده دا پز مکا کی اغا خندکونا کن نهر صغیر لکا دولو کی نهر مرا و ادر ما یعنی او قدا یعنی او رپا کی بلکڑیشو ون کفاعت یعنی ان قلبت یعنی راوار دولتشو و تقاساعت یعنی توقفات اغه زنانہ شرالا نو د اور د خندق په حال درې دا وجبانا وجبونات یې کېدا سي کمزوري غن ترالا ماشومل आवाज ور څه کمزوري مरावर اول یو پرون حدیث كثير شو و اي فوقع الصحم في صدره دي لغات ګنی معناګه نکړي خو دې کې دي محدثین استادو دی اردو عالم ترجمه دې دې کې سوده دي دیته وای د تندیدی اگر چه لغاتو کې د دې نور انګړې معنی هغه راغلي او حدیث کې څه مراد دي دا د تندي اره دې ویلوی ګره دا د هوغو د تندي په معنی کې دا هیڅا چې دې کې خاص رغونه چې داغه د زخم کې دوه کټ کې دوه سرا د انسان ژوندون ته خطر حاصلې وانا رضی الله تعالی عنه دانش رضی الله تعالی عنه له روایت ده قال فرمائی مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امراتہ تیرشی او نبی علیہ السلام په زنانا تب کی اند قبر چه غی جڑل دی قبر سرا اور صو به ل ذکر کی او معصوم مړو نو قبر سرا ناس کا او جڑل فقال اللہ حبیب ورثوی اتق الله ودا اللہ بندی دا اللہ نو یریگا واسبری صبرک تالله حبیب ور تو فرمایل ما دا الله نه وئریږي او صبر فقالت لږه زنا نه ورته ویلې کعني لوري ش زمانه الهک انی تعال زماغ اونڅه تکلیفونه نه رسیدلې الهنی ینه تعال زماغ اونڅه تسلته ینه خپل کار کا ومانه لریشا فینک لمت سو بمسيبته بیشکت چې ندی رسول شیتا ته زما ده مصیبت غونث وی دادا سے سخت خبره اله وکا وی ولم تعرفو دې الله حبيب پیژندل نو دې وی غنچه تام انسان را روان دي ذکیرات خبره وکا ورنہ صحابو صحابيات کي الله ده حبيب دے ري قدر عزت ده الله حبيب و سره نور څو نوې مسئلا اے نا پوها شراله او تا له ویشره الله بندا ده شي گنہگار لو جگړ کول مقصد نه دی ونه بس د الله د رضا په بنیاد یو مسلمان لوای شي د شریعت نه خلاف دی اس کا هغه نو نه تو سر لاس ماچ واځ غړې مکه واغپو شوال الله کوشو دعاګانو ورته غواړ چې لا هی لالبین دته توفیق ورک دی الله حبیب تلاو اون فخیل لها دی تویل شل شو نه یو بختي النبی صلی الله علیه و سلم وی دا خدای الله پیغمبر او ځاخه لوي جدا سره نو دیبانه دیره بطر آغفاتت باب النبی صلی الله علیہ وسلم دارالا دانلا دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دروازه تا فلم تجد عنده بوابید نالت سوکی نو و لار لکن اندباد شاہان وزیران و او دغط و حلک و دروازوں کی سوکی داران و لاری فلم یجد عنده بوابید سوکسوکی داران نو دروازی سوکی چانو کولی فقالت دی دی ورته فرمایلم عارف کا وینه الله حبیبا માતા سو کی جندنی نه او زما صبر رے فقال الله حبیب ورته وای ان انما الصبر عند الصدمه الاولى صبر هاغی چې دړمبي مصیبت را رسیدو سره رے ورځ ته خداسم صبر رے یو زنا نه دا تکلیفونه او دا غمونه الله رب العزت زمو او تاسو ژوندون سره لازم لیکلی کله یو بمړکیږي کله ولڅې د شانې ټپوري نو که ځنانه مړی په وخت کې مخو تا کوي او چغې وای او رښتو توبو واسه رښتو قسم دړي صبر او توباله الله حبیبو انما الصبرو عند الصدمه الاولی صبر هغه چې دا دلمبي مصیبت را رسې دو سره یې متفقن علیه دی حدیث باندې د امام بخاری او امام مسلم رحم الله اتفاق دی نو که داسې مصیبت او تکلیف راشي روشیریت نہ خلاف کار دیو زنانا او نارینه نه کوي وفي روايه مسلم فت روات مسلم شریف کی داخل اگلی تب کی علی سوبی اللہ دے زنان په خپل بچی باندې جړل چ مرشه وان وی حرر ترزی اللہ تعالی نو تا حضرت سیدنا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نو روایت سے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ واله وسلم قال فرمایا یقول الله تعالی چه رب العالمین فرمایلی حدیث قدسی ده وایما علی عبد المؤمن عندي جزاء نشاده دیو بندہ مومن دا فار از ما سره بدلا اذا قوسط صفیه چه کلا ولم زدنا غمحوف شد من اهل دنیا دا اهل دنیانا مثال فتور د پرشتدارو کی بچو کی بوالدين او کی رونو خیندو دیکې څوک او فاس عراق واستو شفیهو چې کله عالم زړه د ناغ محبوب شیز دد من اهل دنیا د دنیا او یا ګوره دنیا هیه سمالي تکلیف تراشي مالی تاوان ولې ملاوشي او ثم احتسبهو بیاځه صبر کی او د ثواب ګمانو کی چې ما باندې خداغه مو تکلیف راغې مالی تکلیف راغې جالي تکلیف راغې او زمہ صبر دے او زدا الله نے ثواب امید ساتم نو رب العالمین فرمائی کہ وڑکه مصیبت دیو کلوے دے لچکا ل صبر او کو ثواب و غنلو نو ما سر بل بدلہ رشته الجنہ مگر جنت تے جنت غنور کو اراوہ البخاری جو دہی حدیث روایت امام بخاری رحم الله کرے نو ہر مصیبت کی کہ مسلمان صبر او کی او دا و جمالہ با الله پدی اجر راکئی نو رب العالمین بدلہ جنت ور کیونکہ نتاوانی مشو داخیرت تاوانی مشو وصل اللہ تعالیٰ عن عائشتا رضی اللہ تعالی عنہ دوم المیمنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تھی انہا چبی شکدابی بی, بی سعلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پختنا و تپوس کرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمنا انِتْ وَا اُرِيدُ ثَاوُندِ بِیماری با چِدا یو خطرناک او وبائی بیماری وا فَأَخْبَرَهَا لَهُ الله حبیب دې څخه ورکو انه کان عذابن دې ویش کدا عذاب عذاب دې یبعثه الله تعالی پر علی الله تعالی چې لوی دې علامن پاوچا یا شاوچ خخش بس یو وبای بیماری دا والله رولېږي فجعه الله تعالی رحمت للمؤمنین ند ا الله ذو مؤمنان و رحمت گره رسوله ای عذاب دے خدای کافر و پر د مؤمنان و پر رحمت سے بازیر لول صحابہ ذ تواون په وبا کی اگئی شهادت ملاول فليس من عبد النشته یو بندہ یقع فی التعاون چې دې واقې شي د تعاون په بیماری کې فایم کو سفی بلدیه او دې خپل وطن او خار کې پاتش عتیق ته مخ تنکې ځکه دا یو مثال ده چې ته تعاون بیماری په کوم خار را او په کوم ملک را لا صلی الله علیه حبیب وی دغه زه خلق ببل ذلذینا او د نور وطنونو غو دې تل واپس راځينا فاروق اعظم رضی الله عنہ د مجاهیدین د ملاقات د پارا سرحدات او تسلو د یوځه له چورې سو ورته ویله چې د تعون بیماری انترازه نامیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه صحابه کرام رحمکل دله دله صحابه را وصول چې دی بارک الله علیه حبيب صلی الله اخر کې او صحابي ور قرار ورته ی امیر المؤمنین مال الله حبيب صلی الله علیه وسلم نه اوريدي چې پا کم وطن کی توعون غاغ اتاسو یئی نو تیختبتی نکوئی او چې کم وطن کی توعون یو ته کینی نو ورزی بنا او دا او علماء و ذکر کری ای پا یو الا کبانی توعون بیماری رالا دی مشران وقتی بمو باگان رات نو هر کلی کی روزانا لشل کسان مڑکی نو کداروغ تیختو کی نو دا دی کفن دا فن انتظام بسوک تی دیگه ای او بعد خلک چې تختې تختې شي کولې بیمار ده فقط پروت ده نو دا یو تختي دا ورځ بس حال وي دې وایغه خبر راغلا چې اسلام د مسلمان د عقیدې له حفاظت کوشش کوي اسی نه او سره یو تختې او د مرګ نه بچ نشي او خیال کې دارالالختي تختې مرګ نه بچ کم نو پتیخت څو د مرګ نه خلاصي کی نه په دې خبر و داره یې خپل وطن کې او د وبا وطن د تواون وطن تراغه او مړ شو نو اسنادت زن کدن کی وای کرا غل نوې نومړ بنوي دا خبر غتون کې د بیج نه یا نو پدی اعتبار سره شریعت دا حکم کړه فلی سمن عبد النشت یو بندا یقوف التواعل چې د واقعي شي پتواعل کې په بيمارای د تواون کې مفتلاش فیم کو صفی بددی او د فاتش په خپل خار او تنو کې لیکي صابرن او پدی بيمارای صبر دې محتس بنو د پکی د سواب نیت کئی چی بس اللہ او مشکل روز دے او پمائیو امتحان دے او زید الله د حکم مطابق برداش کون یا علمو او دے پوئی گی انہو لا یسیبو ہو چی د شک دے چی دے نب رسی گی دے تا اللہ ما کتب اللہ لہو مگر آگا چی اللہ سلیکل تا تقدیرنا سڑے تیخت نشکولے اللہ کان لہو مثل اجر الشہید مگر وبد د فار پرمیسل پا د اجر د شهید اے د شهید برابر اجر ورته ملاوی چه د پدی بیمارای چې صبر وکاو او د دې بیمارای دوا جنہ د تکلف ملاوش وو وفات شو یا الله حکم رواه البخاری د دې حدیثه روایت امام بخاری رحم الله کړه او څنګه چې باپ کې د صبر مسائل له ذکر کړي نو دای کا غم راغه کمالی تکلیف راغه که بیماری رالا او پدې کې چې صبر نو الله بدرته ملال وي وانا نس رضی الله تعالی عنه انص رضی الله تعالی عنه نو روایت ته قال لري فرمایي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم و ماوري د د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یقول چ فرمایلي ان الله عز وجل بيشك الله عز چې عزت خاوند و وجل او د شان خاوند قال فرمایلي اذا تليت عبد چې کل یعنی امتحان راولم په بندبانے بہبی بتے یں پواړو محب بस्ستر کو چون ک انسان تस्त्र کے ډیرے محبو دی او پیبان در سلی یعنی اللہ پچا دस् بیماری ببیماری راستا اوदस् کو نظرے وस्و ف باه د سों کو نو اوस् ہو من وبدلک بو ارقوم دت په زید ددوارو جنت اے دسرګو بیماری فرار اوس نظر ختم نو رب العالمین فرمای چې صبر کی د دې مقابله کې به زده ل جنت ورک اوس در لوی چی حبیبه به حبیبته اسمانه ی یرید علیه اراده یانه دوار تی مراد رواه البخاری یو دې حدیث رواتم امام بخاری رحم الله کړی نابل حدیث مواؤ رئی ناطا ابن عبی رباہ رضی اللہ عنہ روایت تھی قال وائدے قال لی ابن عباس ویمات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی لیو علا او من اہل الجنہ ویتا تخیم نیو زناند جنتیانو نا ایوی پجوندو کی یو جنتی زنانگو ری فقل تما عورت بلاؤ لینا قال هاذه المرأت السوداؤ ویدا ثور رنگ والے بڈائی در لخکار ویدا جنت والے او هغه ګرځیدا مدینی منورې پزماکا ویدا ثور رنگ والے بڈائی دا سنانا جنت والے ویاتا تنبی ی صلی اللہ علیہ وسلم دا, دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تر اخرہ و فحالت ندی ورته فرمایلی انی اسراو پما باندې د میرغودا بیماری راضی بی خود افروز و انیا اتکشف دا الله حبیب خفقان میدار چې کلب به خود فروزم نو کلب داسي بی جامو شم به حجاب شم الله دا الله مسوالو کا تعالی شلویره لی زماده پارا ورته الله حبیب ورته وی قال الله حبیب ورته وی نشیتی کچری دی خو خی نو صبرته صبر او کپ دی بیمارای ولكن الجنت و تار پر و جنت وی وی شی ته کړي خو هي نو دعوۃ اللہ تعالی الله نسوالکم ای عافیۃ چې تارو غرم ټکی ورته صحابه فکر لګورا وی جو خبرې یا صبر وکا نو جنت یا درته دعا غوال ابن خבש فقال اصبروا دا ځنان اورته الله حبیب صبر کوم جنت په فکر رہے و دا کوم رہے وی سرغندی غم فضل الله اللہ تکشفہ اللہ, اللہ نے سوال کا کہ بس سرغندی غم نبی حجاب کی غم نہ فدا علیھا اللہ حبیب ورته دعا غختہ رضیبانے و بیا دے میرگو غ بیماری راتلا را خدا باب بی حجاب کی دنا اور دا اللہ دے حبیب تے مبارک خلین اور تے جنت میں صحابہ و یوب اللوی کے جنت والے گورے نتاورے ہر مومن مسلمان باندې اللہ دے طرف نے تکلیف راغ ہے تکلیف دی غواڑی و کتاکلیف راغ او د صبر او کو ندافي صله هر مسلمان بارکره متفق علی د امام بخاری او د امام مسلم رحم الله د دې حدیث په نقل کولو کې اتفاق و او نبی عبد الرحمان عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه داوی عبد الرحمان عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ده قالदय فرمای ک انی انظرو تبوی گنی چې زګورم ال رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و دا حدیث چې بیانولو نجون کې دا غوښتي چې کړه الله حبیب دا حدیث بیانولو دی ورته کتل مر چې چاله بیانای ورته وې دا سیدل کزید الله رسول صلی الله علیه و سلم ته ګورم یحکی الانبیاء چه واقعي بيانو لا د يو پیغمبر د پیغمبرانو عليه وسلم صلوات والسلام صلوات الله و سلامه عليه درودنه د الله دي و سلامنه د الله دي عليهم قد انبي عليه وسلم يو نبي واقعي ذکر کولا او شارحینو لکري دا داخله واقعي ذکر کوي خدا الله حبيب ځان خفيہ پټ ساتل دا واقعي خفله ذکر کولا واره به هو قومهوه چې ووهلی او دغه پې غمبرله رخپلقومف کی زخمی کړی او دمکی مکې په قوکې په ګټو فعدموه ف مووه نو په رنکو دومرې واو چې ټول بدنې په ونورنګو وهوایمسه دما او دغه پیغمبر غمبر محکوله عن ووجي د مخ نه د مخ مبارک ن و نه او هغه وینید د مخنا او چوله او هغه یقول د الله حبیب فرمایل اللهم اغفر لقومی فانهم لا يعلمون اے الله زما د قوم تبخنو کیدای په هیګنا کډای په دې چې زړه دې خیر خوایم او زړه دې نصيحت او خیر لټوم ل دوی وماس رضا سنوي کډه او هغه یقول د الله حبیب صلی الله علیه وسلم او دغه پیغمبر فرمایل اللهم اغفر لقومي اے الله بخنو کې زماده قوم ته ف انهم لا يعلمون نبي شکد وی پوهیgina دا, دا صبر یو طریقې او خیلې چغرا دا الله پامبي आले مسلمان کې څمرل وی صبر او چون کې غیزان دخل کو خیر خوا غړلو نو کله کدا سیوی یو بچیرې والدې نزان خیر خوا غړي کله بچې مور او فلار باندې گزاره دنا پوهی دی وجنا موره پلار فزر کی چون کی شفقت ده نو د بچی غوزار کله په ګټه موره پلارو لی تکلیف میلاوه شي حضره سره ني سينا و ير ده په هي کینا او دا هغه تاسې د انبياله مسالم شفقت دواليدانو نه ډېر لري دوره شفقت دواليدانو د بچو سره ني شي کېل لکسمره شفقت چې د انبياله مسالم ني د قوم خبره وای سره ني او داغي باوجود به ورته دعاګانې غوښته متفقوناله امام بخاری امام مسلم رحم الله ذا حدیث ذکر کړي وان ابي سعيد وابي هريره رضی الله عنهما ده حضرت ابو سعيد او د ابي هريره رضی الله عنهما نويایت ته ان النبي صلى الله عليه وسلم او د النبي عليه السلام نو روایت نقل کړي قال الله حبي فرمایي ما يشيب المسلم ها چرسيګي او مسلمان تا په دنیا کې موږ نصبند ستړيوالین په کار ستړي شو په دین ستړي شو په نوو رکارونو ستړي شو ولا وسبن اونه د تس بیماری رسي وړه بیماری دا یالو یرا ولا هم نه نوصه فکر ځنه واخړه فکر منوي د ځان بارکی د بال بچ بارکی هغه قرضې یا نو پریشانای دي او د داغي بارکی فکر مند ولا حزن نون خفقان ولا ازن او نس تکلیف ولا غم من او نس غم اے وی کم نکم حتی شوکتا یو شاکوها تردی چی اغاز غی چی د پخبی کی اغاز غی وردن نکلیش ایلا الله اللہ بیہا من خطو آیا ہو مگر مافکوی اللہ پدیسر دد دا غورو گناہنونا اے معاملی نو حدیث کراگلی ہوئی کیوں سڑی مسلمان یو جیب کشیح ہے او دې بیا لټه دې بل جب کې لټه دې لکه تکلیف ملاوه چېر ما هو جب کې څه دینا نو قديم ورته دربار خداوندي کې اجر نه ملاوي دې وجه نه مؤمن حال تاسو لپاره څه چیر شو عجيبه هر حال کې د تفاده را سغم دې سفکر فکر دې دا څه تکلیف دې کده ستړې شو په هر حال کې پدېد د ګناهونو ريژيږي او امام بخاری او د امام مسلم رحم الله قد اتفاق دي او در تماما کای والوسب المرض دوسب نه مراد بیماری ده ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دirstو حدیث کې در تدا ذکر چی دا ذکر کای چې څومره د چا مرتبه ایمان کامل نو دغه راغې امتحان لوي وی ابن مسعود رضی الله عنه وی قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ورد الناس فنبيه عليه الصلاه والسلام وهو يعقو او ذا الله حبيب طبکه مختلف تبه او غور راته په فزیکر علی چې نبی بشر حاجت روا مشکل کو شاده پہلا هو معبود باندې تبین راضی فقلتم او فرمالیا رسول الله اذا الله رسول صلى الله عليه وسلم انك تعقو وعكن شديدا تاسوبانه خطبر اوسته شی تب سَخْتَ. قال الله حبيب فرمایل اجل او انې او عفو په ما باندې صبر اوستې شي کما یو اكو من منکم لکه سرنګې صبر اوستې شي په دوو سړو باندې دتا سور لک په دو سړو سورا لوی ن لوی صبر را جمه شي او د دوه غلوی تبي را یوځي کی د الله حبیب وي دوره ته په مرضی ځکه باذری روایت کې راغلی چې د الله حبیب دزان د پاسه کمبل او برستون چولوا اوا غته دواله د تبي د برستون د پاسه راوته فقلت ما अर्थ ذلك داد دی وجنا ان لك اجرين چرا الله حبیب تعالی صدا پر دعا جنری قال اجل وی او ذلك كذلك داد دی وجنا چې زمون اجر چون کی دوګنره نو تکلیفم پمغه باندې دوګنوی دی او فرمایل کذلك ما من مسلمین دارنگ ما من مُسْلِمٍ او مسلمان زن چې اغتہ تکلیف ورسیږي شوقت ان ازغی قدر لوی سما فوقها سما فوقها ذما نې دي دا زغینه کتا یاد ازغینه برا ورته تکلیف دا زې عمر یا یاد ازغی ماته دون کتا یا برا الا کفر الله بها سيئاته الله په دې دا غناحونه ماف کوي وحطت عنه او دا غنه په دې باندې غناحونه ماف کوي غناحونه چیریږي او الله رب ال عزت غناحونه دا کما تحت الشجره ورقها لکسرنج چې غرزوی ونه پاڼس پلي د جمی په موسم کې دا ونه پاڼ اوچي شو بیا ته غرزيږي نو دا رنگ دي بيماری او تکلیف دوا جنا د مؤمن مسلمان ګناه نریږي متفقن علیه دیم د امام بخاری او د امام مسلم رحم الله اتفقره والوعکو وای معصل همہ وقیل الهمہ ويدا وَا وعق اصل کی وئی دتبیغه گرموالی تا او تکلیف تا یا مطلق کی تبلوئی نو وعق په معنا دتبیله یا دتبیغه تکلیف داغهغه گرموالی هغه ته وئی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و 10000 سیدنا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تھے قال فرمائے لی یہ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه رسول الله صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے لی مَن یُرِیدُ اللّٰهُ بِهِ خَیْرًا دچا بارک جلّا ذ خیر ارادول لی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 یا ہے ہجرت تکالیف نہ پیراولی یا پیو ظالم مسلمان یا پیو ظالم کافر مسلط کی او چیز د پدغه تکالیف کی سبردین او یسب من اللہ دے سر دے خیر را دے دی تا سمج کی درس کی تیر شل امام قرطبی ذکر کری چې حضرت عیسی علیہ السلام یو مرګره او دا گئی سر پتاوت اللہ کی به دیر تعاون کولو نو یو ځل پیو دریندا الله مسلط کوغه خوړو شهید شو پدی طریقہ نو یصالېح السلام رب کریمه زماره یاو مرګره اعظم به تاون کول نو تاپی پخپلو درینداګانو حیواناتو کیو حیوان مسلط کوغه خوړو او الله الله اور تو فرماي ال ایزمعی السلام ما دل او دمر لوی مرتبه په جنت کی تیار کړی او دی ول نو رسېدو نما پهې امتحانات را وتل جې غخلی مرتبي تووررس بوجنا که بعضې خلک په مصاحبو کې مفتلاېګور دا دی نوئ چې بس دا ال ظ الله الله زهپیژندې مو دا داسې یاغې دي کله کوفری کللی مات سړی د خولی نه روباسي نو بیا خوص میلاويدلسه کوې چې د دنیا و خیررت توانیشه او که د سبب نو کې نواییم یورید الله خیررن چاواه چا چلله د خیرې را دوولري یو شپ من هو نو ديبه مصايب او تکاليفو کي گرفتار کي رواه البخاري ادي حديث روايت امام بخاري رحم الله کړه واضبط علماء کرام داد يوسف لفظ دو طريقو سره ویلي يوسف يا يوسف يعني په زبر د صواد سره وکسر هيا په کسري زیر د صواد سره داړه طريقې شي کو يوسف شي نو معلومه صيغه وي او کو يوسف شي نو مجهول صیغ بشی وانا انس ان رضی الله تعالی عنہ انس رضی الله تعالی عنہ نو روایت ته قال فرمایي دے قال, قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چه رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی لا يتمنى ين احدکم قام حتمنا وارجو دن کیو پتہ سک الموت دم مرگ ایسو بمر غواڑی ل دور د وجه دی تلیفنا ااب هو چې د ترې دري د مک سوال کول ځانله نااروا ناجزز دی چې د دنیاوي مصاحبه د وجه نه م غواړي فینکان لابد د ف ک چرییدوي خا مخ کوون کې او مرغ غواړي ف یقون ل بیا دا س سوو کې الله هم الله ماجوونې او ساتے۔ ما کانۃ الحیات ترسو جوندن خیر علی وروی زما دپارا الله چې ژوند راته ترسو غړی نمازوند او ساته وتوفنی یوما وفات کی اذا کانۃ الوفات خیر علی چې کله وفات غرو به تروی زما دپارا اے الله چې ترسو ژوند به تر دې ژوند دې او ساته او تر سوچ مرگ بهتر دي نو بیا مرګ راولي وګوره دا مرگ سوال د دنیایي مصايب د و جنبه نه کې که د دييني مصيبت د و یو سړی سوال کوي نو بیا جائز نه لکړه سحابه کرام مرګ ووفت خو هغه د الله د خوف د و جن نه فاروق اعظم رضی الله ان مبارک کرام ویخيرني حج کې الله تعالی سپور تکلويا الله اعظم خلافت او بادشاهي ډېر په لاو شي زیریګم تا ناس نه حق داران او الحق نور رسي ماغان طرف ته والي داوس د خوف الهي د وجه نه د مرخصو يا مريم بيبي چې سوال, سوال کوي دا ديني تکلیف د وجه نه يا ليتنی مت قبل هاذا وکنت نسیم منسیه د دې ديني مسایبه د وجه نه سوال کول دا بیا درست امام بخاری رحمت الله علیه اخر کې لري تکالیف راغلیو چرت چې بطلو بادشاہان دا د باطل پرست ملیان به مخاله ولړ داخر کې امام بخاري رحم الله لاس پور تک وی الله استاډر فراخ واتن د خپما تنګشه الاله العالمین نمازان طرف دا د امام بخاري رحم الله سوال د دا د دینی مصیبت توجنو چې د دې باطل پرست ملیان نه څنګه راغله چې چرت بلان البادشاه لوي شیدت کوجدا خدا سره یا وسو نو بادشاہ هم د امام بخاري مخالف او مولیان باطن پرس وی خود مخالف نا امام بخاری رحمه اللہ سوال کرده گا دا ترتیب د الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مخیلو چې د دنیای مسائب و دا وجن ویوسرے دا مر سوال نکر خواہ مخاک کئی نو بیادا سی دیوکی وصل اللہ تعالی <سؤال> <بارد> <سؤال> <سؤال> رحمان الرحیم عن رضی اللہ تعالی جابر رضی اللہ تعالی عنہو دا حضر جابر رضی اللہ تعالی عنہو نا روایت تھی انہو چی بیشک دے غزا دے ویچ ما غزا کروا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی ریح صلی اللہ علیہ وسلم سرقی بل نجدن دا نجد طرفتا د نجد علي کوي طرف تا مال الله د حبيب صلى الله عليه وسلم سره جهاد کړو قوداد الحجاز المقدس نه عراق طرف تا علي کوي تنجد وې فلمما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چراوا پښو رسول الله صلى الله عليه وسلم د جهاد نو قفل معهم دیم ورسره واپس شو فادرکتهم القائله نو راگیر کومل